про чехів, що жили, як він свідчить, у повному сексуальному змішанні, потім те, що свідчить арабський письменник Аль-Бекрі про старих слав'ян, а також деякі риси шлюбних церемоній, що про них ми скажемо пізніше, дають нам право думати, що перед цією епохою слав'яни також пережили і цей примітивний період. Такий погляд ставить нас у повну суперечність з новітніми російськими істориками та етнографами, що за прикладом своїх попередників тримаються старої теорії про патріархальну родину або просто йдуть слідами філологічних висновків, що їх встановив Кун, а потім розвинув особливо Пікте, та Гайгер. Приймаючи одну і другу теорію, вони припускають як безсумнівний факт, що старі слав'яни, як і інці арійські народи, прийшли до Європи, маючи в себе вже цілком сконституйовану родину, в модерному розумінні цього слова але ж зґрунтована на тому, що старі арійці вже перед початком своїх міграцій створили в своїх мовах відповідні вирази для означення різних степенів досить повної системи споріднення. Ця теорія не тільки тому, що її зіставили з фактами порівнюючої етнографії, але й тому, що вона підлягла етимологічній критиці – втрачає дедалі все більше своє значення. А вже Бінфе вказав, що слова «син» та «дочка» не означали первісно «народженого» та «ту, що все молоко», але що їх вживали просто для означення «мужчини» та «жінки». А Лавровський висловив ту саму думку – щодо слова «духітар». А зовсім ще недавно Овсяніко Куликовський прийшов до тих самих висновків щодо цих слів. Земляк та ученик Пікте де Сосюр у записці, що він її склав для жіро Тейлона, та так само не визнає того тлумачення, яке досі давали цим словам. І, здається, схиляється до думки, що не треба розуміти арійську родину та назви її цленів у тому вузькому значенні, що досі надавали тим словам. У всякому разі, литописи свідчать нам, що старі руські слов'яни мали кожний свої звичаї, закони своїх предків, свої традиції та свої норови. Поляне – мали лагідні й прості звичаї своїх предків. Вони дуже шанували своїх невісток, сестер, матерів, своїх батьків, теж та шлагрів. Ось як вони женилися. Жених зовсім не ходив шукати собі молоду. Але йому приводили її увечері, а другого дня приносили те, що дають за неї. Щодо деревлян, то вони жили грубо, як хижі звірі Вони вбивали одні одних Їли всякі нечисті речі Вони зовсім не знали шлюбу І викрадали молодих дівчат, що ходили по воду Радимиці, вятичі та сіверяни Мали такий самий звичай Вони жили в лісах, як хижі звірі Годувались нечистими ріками і вживали безсоромних виразів перед своїми батьками та своїми невістками. Шлюбу в них зовсім не було, були тільки ігри поміж селами. Вони ходили на ці ігрища, танцювали там, грали в чортівські ігри і кожний звідти викрадав собі жінку, з якої він був уже в згоді щодо цього. А вони мали до двох і трьох жінок. Коли брати терміни цього літопису